Позавчора вночі його викликали по телефону відкачувати приятеля від передозування. Приятеля врятували. Але Вітя на зворотному шляху за свою чуйність заплатив сповна гальманому машину. Зупинилися жигулі, з них вийшло троє. Побили його, зняли куртку, перетрусили кишені, в яких майже завжди було порожньо, і жбурнули у колодязь вуличної каналізації. Чавонну кришку-решітку колодязя поцупили мисливці за металом, і таким чином один злочин допоміг іншому. З'явився він під шосту годину ранку. Бороває губи розбиті на обличчі Багнюка і синці. А о сьомій ранку приїхала мама Мири обговорити питання про писки Віті в комуналці. Вона сама, дякувати Богу, пригальмувала процес після того, як Вітя не з'явився на офіційне святкування весілля, влаштоване тещою для своїх друзів і подруг у їдальні авіазаводу. Відтоді Вітя перебував під пильним наглядом тещі. Вона дала йому місяць випробувального терміну, і от коли місяць минув і вона приїхала перевірити стан справ, її зустрів побитий, потоптаний і просякнутий наскрізь ароматом міської каналізації зятьок. Цирк, котрий тривав на моїх очах від початку весілля в Кочегарці, добігав кінця. І треба сказати, не було в цьому цирку ні акробатів, ні дресервальників. Були лише самі клоуни, але сумні. Сам я також став трішки клоуном, відмовившись піти з кімнати зі своїх законних квадратних метрів. Розстелив на підлозі під батареєю матрац, влаштувавши собі там місце для спання, а їм віддав ліжко з тахтою. Вони зіставили ці різні за висотою два м'які предмети і іноді вовтузилися на них, але млявою мовчки. Тоді вони, може, вірили, що я сплю. Іноді я справді спав. Але навіть якщо і не спав, то на їхнє особисте життя не звертав найменшої уваги. І от Мирина мама, пробувши в кімнаті лише п'ять хвилин і відмовившись від чудової розчинної кави, проголосила вирок «Ніякої прописки» і грюкнула дверима. «Тоді ми поїдемо звідси», – гукнула їй у слід Мира. «Куди ви поїдете?» поцікавився я. У Німеччину. Німеччина почала брати євреїв. Вони нам винні за бабин яр. На це я змовчав, замислився і відчув дивний, ледь відчутний душевно-родинний зв'язок із мирою. Як з рідною сестрою, з якою проворогував усе дитинство, але зараз, передбачаючи її від'їзд, заздалегідь засумував. «А його пустять?» – запитав я після паузи, киваючи на сплячого в брудному одязі на тахті молдаванина Вітю. «Його пустять!» – Миро опустила погляд на свій вже помітний живіт та погладила його. «Ось тут справжній єврей!» – ніжно сказала вона. «А батько в нього! На щастя!» «Але все ж таки батько!» «Я кинув погляд на свій новий годинник!» Подарунок від самого київського мера за організацію і активну участь у першій польсько-українській конференції підприємців. Половина дев'ятої. А в центрі циферблата – золотий трезуб. «Ти його горілкою промий!» – кивнув я на Вітю. «І пластером заклей, щоб інфекція не потрапила, бо не доживе він до твоєї Німеччини!» Мера кивнула... Подивилися на мене жалібно і навіть з докором, ніби я був винний в усіх її нещастях. «Тримайся, тримайся!» – подумки побажав я їй витримки і, почепивши на шию краватку з червоним польським орлом посередині, подарунок із цієї ж конференції попрямував на роботу. Розділ 209. Київ. Січень 2005 року. Вечір. Я спочатку не звернув уваги на дивну тишу у квартирі. Прийшов, пожбурив дорожню сумку у кабінет спальню та відразу попрямував на кухню. У мийці купа брудного посуду. Світлана ще досі не навчилася завантажувати посудомийну машину. Але це не страшно. Вона за своєю природою не домогосподарка. Ніколи раніше не була нею, і тепер, мабуть, не стане. Моє перше бажання – випити чаю. Я залишив непогамованим. Але мені спало на думку, що замість чаю буде набагато логічнішим зігрітися якимось міцнішим напоєм. Мій вибір спинився на коньякові, щоб продовжити після смакування тригодинного польоту. Мій домашній коньяк виявився зовсім не гіршим Від того, що мені пропонував Стюарт Тільки там це був Мартель А я тут побалував себе Ларсоном І те, і інше Франція М'який, приємний, розслаблюючий смак І знову тиша привернула мою увагу Потрібно зазирнути в спальню Може Світлана спить? На годиннику половина дев'ятої Наче зарано, зарано, щоб лягати відпочивати. Я зазираю у спальню, бачу застелене ліжко, аж занадто застелене, ніби з якоюсь особливою ретельністю, ту подивлюсь на наше широченне ліжко, яке вже давно забула моя спина, і раптом помічаю на подушці записку. Пробач, я все ще хочу побути сама. Поки що переїду до Жанни. Її телефон 239 0045. Телефонуватиме Валя? Продиктую їй. Сам телефоную лише за крайньої необхідності. Цілую Світлана. На кухні я все ще тримаю записку в руках. Заліз на стілець біля барної стійки. Дивлюсь на телефонний номер. Намагаюся збагнути, в якому районі мешкає Жанна. Чи це її мобільний? За вікном знову в зимові нічній темряві сипле сніг. Я не хочу ні чаю, ні кави. Я не хочу й самоти. Але я знаходжу одну втішну думку, яка згладжує мій настрій. Мені не доводиться брехати. Я не маю кому брехати. Мені не потрібно вигадувати, куди й чому я літав. Світлана сама зробила все так, щоб не дізнатися правди Може вона щось перечуває? Але, ймовірніше, їй зараз ніхто не потрібний Їй, мабуть, і Жанна також не потрібна Але за Жанну вона, мабуть, відповідає Ми відповідаємо за тих, кого приручили Вона забрала Жанну з великої об'їзної Продягла її, причесала І тепер у неї є Жанна як в інших багатих панянок є чао-чао чи інші породисті живі іграшки. Жанна, якщо бути відвертим, не породиста, зате швидко навчається і вміє розмовляти. І чого це я накинувся на бідну Жанну? Я тріпаю головою, дивуючись зі своєї раптової люті. Ні, Жанна хороша. Жанна бідолашна бо зараз стати щасливою, веселою, перебуваючи поруч із моєю або з колишньою моєю Світланою Віленською неможливо. А чи можна стати щасливою біля мене? Я знову доливаю собі в келих коньяк і замислено зітхаю. Дзвонить телефон. «Ало», – видихаю я у слухавку. «Сергію Павловичу, це лікар Кнутиш, процес завершено». «Все чудово. Я перевіряв під мікроскопом. Майже сто відсотків гарантії. Можна запускати в діло хоч зараз». «У яке діло?» – спантиличено перепитую я. «Це лікар Кнутиш з лікарні». «Так, справді. А що зараз?» «Я можу домовитися на завтрашній ранок, щоб провести штучне запліднення. Ваша дружина зможе завтра вранці». Завтра вранці не зможе, краще зачекати. То що тоді? Охолодити чи заморозити? А яка різниця? Ну, якщо це питання двох-трьох днів, то лише охолодити. Якщо не довший термін, тоді заморозити. Заморожуйте, рішуче кажу я у слухавку. Ви втомилися? Турботливо лунає голос лікаря Кнутиша. Давайте я зателефоную до вас завтра вранці. Зателефонуйте, погоджуюся я, попрощавшись, кладу слухавку. Розділ 210. Київ, лютий 2016 року. Середа, вечір. За єдиним вікном у торцевій Андрійській стіні будинку на Десятинній валить сніг. Валить нерівномірно, а ніби хтось ж бурляє згори лопату за лопатою. І я ясно бачу проміжки між цими китками. То він іде йде густо, то звільняє від себе мій улюблений пейзаж, мій улюблений краєвид з вікна на перші будинки Андріївського узвозу, на церкву із загорожею та вкриті снігом кам'яні сходи, на застиглу бронзову пару зі старої, ще радянської кінокомедії. Час з комедією вже давно минув. Зараз було б саме добре зняти кілька епічних трагедій з життя. Але кіно в нас вже давно не знімають. Як сказав передостанній міністр культури, ця галузь виявилась неперспективною в Україні у зв'язку з відсутністю творчих кадрів. «Чому мені тут так добре?» у цій просторі та прохолодній ванній кімнаті. Звичайно, прохолодна вона лише завдяки моєму бажанню. Це я кілька років тому наказав вимкнути всі обігрівачі під підлогою. Чому мені тут так добре самому, чи навіть з тим самим спантиличаним Львовичем, який щоразу заходить сюди з таким виглядом, ніби його заманюють у пастку? Колись я так само любив кухню. Тісну, прохолодну кухню із застоєним запахом підгорілої соняшникової олії, закопченою стелею з двома горщиками алоє на фарбованому, перефарбованому підвіконні. Романтика свободи поблизу джерела їжі. Як чудово було на кухні вночі, коли мати і Дмитро вже спали, і я міг, не вимикаючи світла, дивитися на освітлені вікна будинків напроти. Практично усі ці вікна були кухонними. Майже за кожним із таких вікон хтось сидів за столом та, можливо, думав про вічність. Я от також можу думати про вічність. Мої останні два дні промайнули в якомусь дивному заціпанінні. Львович нагадав мені, що до 8 березня я виконувач обов'язків президента, Тобто, воп. І ніяких конкретних рішень я приймати не можу і не мушу. Я й не збирався приймати ніяких конкретних рішень. Але, з іншого боку, Світло та Філін на моє прохання принесли списки своїх співробітників, яких потрібно було заохотити за відстоювання конституційного ладу. І от виявляється, до жіночого дня всеукраїнських виборів президента Я не можу навіть роздавати маленьких слоників, не кажучи вже про слонів Я теж підготую список, пригрозив мені Львович, помітивши списки Світлова і Філіна Давай, давай, сказав йому я, можеш і себе туди вставити Я трішки жартував, жартував сердито але Львович пропустив жарт повзвуха. «Мене вже вставив генерал Філін, а я вставлю його у свій список», – пояснив він. «Таким чином ніхто не доскіпається». На широкому мармуровому підвіконні стояли тепер дві срібні рамочки з фотографіями Ніли та Лізи. Я впирався в них своїм поглядом, як на ікони. Я навіть відчував, як мій погляд майже фізично нагрівається, стає теплим і сентиментальним. Ніби між очими фотографіями виникає якесь напруження, електричний розряд. Дивно, як природно вийшло на фотографіях обличчя Ніли і Лізи. Ні манірності, ні американської посмішки, ні пози. Сум у поглядах і спокій на обличчях просто життя з усіма можливими відтінками емоцій. Я налив собі віскі, трішки, покрутив у руці склянку так, щоб віскі закружляло стінками склянки, як мотоциклісти на вертикальній стіні в цирку мого дитинства. Приємний запах піднявся, дістався до носа, а погляд знову вловив Перерву між двома небесними лопатами снігу і зупинився на палаючому віконечку напівпідвальчика в другому будинку андрійського звозу. Тепле жовте світло цього віконця вабило до себе. Може, там чиясь кухня. Я ковтнув слину, подумав про їжу. Я що? Голодний. Годинник показував половину другої ночі. «Навіть якби я був голодний, то не їв би так пізно». «Викликати машину?» – запитав охоронець, здивовано вирячившись на моє довге чорне пальто. «Ні», – відповів я, – «я зараз повернуся». На вулиці дув вітер, гострий, холодний, і сніжинки, які залазили мені за комір і липли до обличчя, були гострими і колючими. Переходячи бруківку проїжджої частини, я, спіткнувшись, мало не впав. Біля світлого віконця зупинився. Зазирнув туди, але нічого не побачив. Воно було зсередини чимось заклеєне. Прислухався. До долинули кілька чоловічих голосів, котрі неквапно про щось розмовляли. Я зазирнув у прохід. Саме там, у торцевій стіні, Дві сходинки сходили донизу, до дверця цього напівпідвалу. Я грюкнув кулаком у залізні двері та потяг їх на себе. Вони відчинилися. Я зайшов і відразу впіймав на собі цікаві погляди чотирьох чоловіків, що сиділи за журнальним столиком у маленькій кімнатці купелі воруч від входу. «Можна?» – запитав я. «Присідайте?» Відповів найстарший з них – Сивий з примруженим поглядом. Я присів на краєчок старого дивана з порепаною шкіряною обивкою. Мені відразу налили срібну стопочку горілки та вказали поглядом на тарілку з порізаним сальтисоном і на баночку з хроном. «Ваше здоров'я!» – сказав Сивий, піднімаючи свою срібну стопочку з вигравірованим малюнком і числом «шістдесят». «Ваше також», – відповів я, підносячи стопку до рота. «Десь я вас уже тут бачив», – задумливо промовив вусати чолов'яга, який сидів навпроти сивого. «Я тут неподалік мешкаю, на десятинній». «А-а-а», – кивнув – «тоді зрозуміло». «Значить, десь тут і бачив. Обличчя у вас таке. Дуже легко можна сплутати». Я погодився, а сам пошукав поглядом дзеркало. Знайшов одне маленьке, що висіло високо на стіні. «А в нас тут проблеми», – зітхнув сивий. «Які?» «Та виселяють нас звідси», – він оглянув кімнатку купе, потім кинув погляд у маленьку залу, де на стінах висіли картини. «А хто ж це виселяє?» Зі співчуттям поцікавився я Сивому було ліньки розповідати «Влада!» – зітхнув він «Мило взору?» – прочитав я в голос «Так, це я!» – кивнув він «А це кращі художники, які нахер нікому тут не потрібні Блудо, Лебедінець, а це Сергій Тарнавський»